П'ять Час Вивалився з ліжка, доплівся до умивальника і змив з обличчя піт. Натягнув першу ліпшу сорочку і штани і мовчки пішов із кімнати Спустився і вийшов, обережно зачинивши за собою двері На розі майдану стояло кілька рикш, щось палко між собою обговорюючи Коли я вийшов, усі їхні очі звернулися до мене Розмова обірвалася на половині фрази. «Англійська?» – запитав я. «Я розмовляю англійською сагибе», – відповів наймолодший жиловий у жовтому жилеті картатих червоних лункхі. Я окинув його поглядом. Чорні очі, шкіра того ж кольору, що й сигара у пальцях, укритих плямами тютюну. Він підніс її до рота і добряче затягнувся. Щоки запали, підкресливши кута стерябе обличчя. «Мені до Тангери», – сказав я. Решта рикш розреготалися, перекинувшись незрозумілими словами на клятій іноземній мові. Молодик похитав головою і посміхнувся, як тільки вміють посміхатися місцеві, коли збираються повідомити погані новини. «Тангера далеко, Сейбе. Задалеко для рикші». Я вилаявся. «От дурень! Мав здогадатися, що жоден рикша не повезе мене в Тангару за п'ять миль звідси». Мені точно розум затьмарило. Та я не з тих, хто легко здається, особливо якщо справа стосується опіуму. Тоді вези мене до стоянки Тонга. Він кивнув і допоміг мені влаштуватися. А за мить ми вже стрімко неслися вулицями поблизу площі Маркус. — Навіщо тобі в Тангеру саме зараз, Сагибе? — запитав молодик на бігу. — Хочу до китайського кварталу. Існує лише одна причина, з якої європеєць поїде до китайського кварталу серед ночі, але промовляти це вголос недоречно. "Сагейбе", сказав юнак. "Я можу відвезти вас до маленького китайського кварталу, Чіратта-базар біля Кулутола. Усе, що можна знайти в китайському кварталі, можна знайти і в Чіратта-базарі: китайська їжа, китайські ліки". А він не дурний. "Гаразд", погодився я. "Вези туди". І похмуро усміхнувся, уявивши, що б сказала місіс Тебіт, якби дізналася, де перебуває її трофейний постоялець у таку годину. Та вона й сама в цьому частково винна. Якби не дала мені ключа, я спав би зараз собі в ліжку. Ні, брехня. Бажання було занадто сильним. Якщо б вона не дала ключа, я б знайшов інший спосіб утекти. Може, через вікно, по простирадлу чи ринві. От і користь від навчання в англійському пансіоні. Отримуєш першокласні знання, як зайти і вийти майже з будь-якого приміщення. Та й не обходить мене те гіпотетичне незадоволення місіс Тебіт. Те, що я роблю, не є протизаконним. Для англійця в Індії існує дуже мало суворо заборонених законом речей. Візит до курильні опіуму точно не з цієї категорії. Що ж до китайців, то заборонити їм буде вкрай важко, бо ми, бачте, самі дві війни проти їхнього імператора влаштували, аби тільки отримати право торгувати цією клятою штукою в їхній країні. І торгували. Так завзято, що підсадили на неї чверть чоловічого населення. Якщо так подумати, то королеву Вікторію можна вважати найбільшим торговцем наркотиками в історії. У цю годину місто мовчало, якщо взагалі можна сказати, що Калькутта замовкає. Ми просувалися на південь, і дороги вужчали, а будинки ставали занедбанішими. На задніх вуличках, здається, не було нікого, крім бездомних собак і бродячих матросів, які переповзали з шинку до борделю, радоростаючись із тим, що залишилося від платні, готуючись вийти в море з наступним припливом. Ми завернули в сумнівну алею і зупинилися біля старих дверей. Ані вікон, ані вивіски. Просто двері в мурі, а над ними паперові ліхтарики, які так полюбляють китайці. Я зійшов і розплатився. Слова вже не потрібні. Мій розум зайняти іншим. Хлопець кивнув на знак подяки, гучно постукав і гукнув. Двері відчинив присадкуватий китаєць у брудній сорочці та шортах хакі. Пухкенькі коліна лишалися неприкритими, і він мав вигляд бойскаута, який пішов з лизькою доріжкою. Він оглянув мене з ніг до голови, оцінив, як бува селянин оцінує кульгавого коня, щоб вирішити, чи не пристрелити його, і помахав рукою, щоб я заходив. «Хутко-хутко!» – кинув він, дивлячись повз мене на алею, немов сама думка про розмову була йому неприємною. Цілий тиждень я тільки й зустрічав, що у лесливих індійців, тож така поведінка мене на диво порадувала. Я пішов за ним тьмяним коридором. Ми спустилися сходами і вийшли в інший коридор, менший, у дальньому кінці якого виднівся вхід, прикритий побляклою завісою. У повітрі висів запах опіумного диму, солодкого, смолистого, землистого. У моєму мозку щось спалахнуло, уже недовго. Китаєць витягнув руку, я й гадки не мав, які тут ціни, тож витяг кілька брудних банкнот і передав йому. Він перерахував і усміхнувся. «Чекайте тут», – сказав, і зник за завісою. Потяглися хвилини, я вже почав непокоїтися. Підняв завісу за зернову середину. Голі стіни і приземкуваті ліжка з дерева і мотузя, освітлені мерехтливим світлом тьмяного ліхтаря. Про вишукані стімови не йде. Ні тобі м'якеньких канапок, ні позолочених люльок, ні гарненьких дівчат. Тут місце для справжніх наркоманів, маленьких людей, у яких мало що залишилось у житті. Саме для мене. Не можу сказати, що вважаю себе наркоманом. Вживаю суто з медичних міркувань. Потребую, о, щоб заснути. А для цього нора на задній вулиці навіть краща за дорогий особняк, хай навіть і без гарненьких дівчат. Головна проблема в першокласних закладах – якість опіуму. Занадто він добрий. Чистий опіум збуджує, надає сил. А сил зараз не хотілося. Хотілося забуття, а для цього потрібен дешевий товар, грубий, із домішками, саме такий, як тут, перемішаний з попелом, та ще Бог знає чим. У результаті маєш ейфорію, за якою анестезія, втрата сил, ступор. Благословенний о! Найкраща річ у світі після Морфію Із перед покою вийшла молода круглолиця східна жінка Губи та нігті у неї були пофарбовані криваво-червоним А сукня була такою ж чорною і шовковистою, як і волосся, що рікою стікало по плечах на спину З одного боку сукня мала розріз аж до самого стегна Я вирішив, що поквапився з оцінкою цього місця «Прошу за мною, сагибе», – сказала вона Індузьке звертання з вуст східної дівчини прозвучало якось неприємно, все одно як француз заспівав би «Боже, борони королеву». Та все одно я пішов до Чарпою у дальньому кінці тьмяної кімнати. «Прошу, влаштовуйтеся зручніше», – сказала вона, махнувши на хитку дерев'яну койку. «Влаштуватися зручніше було б неймовірним досягненням, але я слухняно ліг на інке ліжко». Вона зникла і за хвилину повернулася з дерев'яною тацею, на якій стояла проста бамбукова люлька для опіуму із довгим мунштуком і металевим чубуком, що переходив у невеличку керамічну чашу. Поруч розташувалися спиртова лампа, довга голка і нарешті маленька чорна кулька опіумної смоли, завбільшки з горошину. Жінка поставила тацю на підлогу, підняла свічку, що тут же і лежала, і засвітила спиртову лампу. Тоді взяла кульку опіуму і вправно насадила на кінчик голки. «Бенгальський опіум, – сказала вона, – набагато кращий за китайський. Сагиб отримає більше задоволення». Вона піднесла голку до полум'я. Кулька роздулася, перетворилася з чорної на розжарену червону. Зі спритністю складува дівчина розтягнула «о», а тоді знову скрутила в кульку. І так кілька разів, і нарешті поклала її до чаші люльки І передала мені з виглядом самурая, який передає меча Я взяв і підніс чашу близько до лампи, щоб язичок полум'я я дотягнувся до кульки Затягнувся довгою, неквапливою затяжкою, глибоко вдихаючи м'який дим зі смаком сиропу Вдихав, аж доки нічого не залишилося І тоді і нарешті заснув Прокинувся я кілька годин по тому. Перевірив годинник, але він, як завжди, зупинився і показував за чверть другу. Десь у цей час він завжди зупинявся, тож довіряти йому після дев'ятої вечора не варто було. Належав він колись батькові. Той передав його мені на мій вісімнадцятий день народження. І це ледь не єдина річ, яку я успадкував від своєї родини. Відтоді я завжди його ношу Навіть у Франції він був зі мною. Щоправда, він трохи підбріхує після того, як німці намагалися позбавити мене життя своїми снарядами на Соммі у 16-му. Мене відкинуло вибуховою хвилею, але якимось дивом я залишився живим. Годиннику, на жаль, не так пощастило. Циферблат тріснув, корпус подряпався. Під час відпустки я його полагодив, але як справжній старий солдат, відтоді він змінився. Там якась біда з механізмом, тож годин через 12 після заводу годинник починає відставати і показувати неточний час. Після війни я носив його до найкращих годинникарів на Гаттенгарден. Ті його лодили, ладнали і нарешті оголошували перемогу, та за тиждень годинник завжди повертався до попереднього стану. Я підвівся на чарпої, сорочка змокла від поту. Свічки згоріли і перетворилися на застиглі калюжі розтопленого воску. У тьмяному світі ліхтаря можна було побачити кілька інших постатей, що лежали на своїх койках на боці або на спині. Дівчини ніде не видно. Я повільно встав на ноги, хитаючись пішов до сходів і вийшов на вулицю. Опустився індустріальний туман. Нічне повітря було важким і смердючим, і відразу ж згадався Лондон. Лише тепер я подумав, як же повертатимусь до пансіону. Шанси знайти тут у такий час транспорт майже дорівнювалися нулю. Лишалося йти пішки. Так би я і зробив, якби уявляв, де я. Сердито вилаяв себе, що не попросив Рикшу почекати. І тут у голові сяйнула думка, що майже 24 години тому Маколі зустрів свою смерть у дуже схожому непривабливому кварталі. Ото була б іронія долі, якби людину, відповідальну за слідство, вбили за подібних обставин невдовзі після жертви. Іронія. І не дуже приємна. Я вирушив туди, де, як сподівався, була північ. Пішов на світло в тумані, хоча важко назвати світлом тьмяну жовту пляму. За спиною почувся звук. Я обернувся і потягнувся за револьвером. І відразу ж зрозумів, що той залишився на стільці в моїй кімнаті. Знову вилає в себе. «Хто тут?» – гукнув я щосили, намагаючись замаскувати страх у голосі. «У відповідь тиша». Із морокостічної труби вискочив товстий пацюк і стрибнув у канаву. Я з полегшенням зітхнув. Це місто діє мені на нерви. Та щойно відвернувся, дещо відчув. Нічого матеріального, просто зміна в повітрі, мерехтіння тіней. Озирнувся і на мить здалося, що чую тихий шепіт. По спині пішли сироти. Сказав собі, що це просто параноя. Після куріння опіуму часто щось відчувається. Пожалкував, що не прислухався до здорового глузду і не залишився у Бельведері, а поїхав шукати собі пригод. Але здорового глузду дуже не вистачає, коли вкрай потрібна затяжка. Щось знову зашкрябало. Дренчання металу. Дедалі голосніше і ближче. Не роздумуючи, я кинувся у протилежному напрямку, завернув за ріг і, зіткнувшись із чоловіком, збив його з ніг. «Сагибе?» Юний рикша, що привіз мене сюди. «Сагибе!» – сказав він, хапаючи ротом повітря. «Я не помітив, як ви вийшли!» Я всміхнувся і допоміг йому підвестися, а тоді вказав на перекинутий візок. «Пансіон?» Подумав, чи не розібратися, що то був за шум, але вирішив цього не робити. Урешті-решт, обачність найкраща з чеснот. Особливо, коли зброя висить у кімнаті за півмилі звідси. П'ятнадцять хвилин по тому ми вже повернулися до площі Маркус. Я зійшов біля Бельведера, витягнув із кишені купюру в одну рупію і передав молодику. Той витяг засмальцьованого шкіряного гаманця і почав шукати здачу. Я його було зупинив, але він спантеличено підняв очі. «Плата за проїзд лише дві анни, Сагібе?» «Решта за очікування», – сказав я. Він посміхнувся і стулив в долоні. «Дякую, Сагібе». «Як твоє ім'я?» – запитав я. «Салман?» «Ти магометанин?» «Так, Сагібе. Усе життя тут живеш». «Ні, сагибе, я родом із Ноакхалі у Східній Бенгалії, але живу в Калькутті вже багато років. Тож місто знаєш добре?» «Це точно, сер», – відповів він, потрусивши головою, як це роблять індійці. «Мені потрібен хороший рикша», – сказав я. «Який би збіг у разі потреби швидко під'їхати? Тебе зацікавить ця робота?» «Я завжди стою он там», – і він показав на ріг Майдану. «Добре». Я покупався в кишені і витяг банкноту в п'ять рупій. Нехай це буде авансом. Я повернувся до пансіону і тихенько прокрався до своєї кімнати. Роздягнувся в темряві, сів на ліжко і опустив голову на узголів'я. На підлозі стояла пляшка віскі і склянка. Я налив. Чарочку на ніч. От і все. Легенько покрутив віскі по склянці, віддався аромату з присмаком антисептика. «Уже давно не почувався я таким спокійним». Пив маленькими ковтками і розмірковував про події. «Лише другий тиждень у Калькутті, а вже розслідую перше вбивство. До речі, дуже значуще для кар'єри». «Цікаво, чому лорд Тагард доручив цю справу саме мені? У Калькутті, певно, знайшлося б кілька досвідчених інспекторів, до яких можна було звернутися. Чи так він мене випробовує?» «Чи це таке собі хрещення вогнем?» Я обміркував обидва варіанти, але так і не дійшов висновків щодо його мотивів. Натомість я допив віскі, ліг і спробував подумати про щось інше. Урешті-решт я заснув під спогади про Сару в автобусі на Майл-Енд».